Де можна ще жити так, як велить тобі твоє єство, твоя сутність таким, як ти на цьому світі народився, Данило вдивлявся зараз у спокійну гладеньку поверхню ступового озера, біля якого ось тут поруч, нагорі, щойно розігралася одна із найтрагічніших історій людського буття, які він бачив упродовж років своїх блукань. І раптом привиділося йому, що сидить він на березі Дніпра, як колись із ватагою товаришів, яких надбав за час мандрів по Україні, на шляху до мрійного запорожжя, з якими палив панські помістя і роздавав селянам забраних багатих, і яких уже разом із ним переслідувало військо польське. Відомості про них передавалися з одного міста у друге, їх вистежували, шукали їх. За оказом самого короля Сигізмунда треба було знищити. Та ось вже дісталися вони Дніпра, недалеко був Київ, але туди було зась та й навіщо? Там усе було підпорядковано в польській шляхті, треба було добиратися. У від Дніпра вже не так багато лишилося того шляху, хоч не так і мало. Сидів Данило над рікою і задивився у її гладінь у хвилі дніпровські, які вже бачили так багато. Слухав, як шепоче вода, як додають до її мови Дніпрові береги, що шурхотінням листви доповнює ліс, у якому він із товаришами зараз розпалив багаття, готуючи якусь страву. Був час затишку і примарного спокою. Дорогу було видно попереду, важку й сувору, але ця мить, коли він вдивлявся у воду, ненадовго запам'яталась йому, бо вода наводила на спокій, додавала впевненості. Бо ось ці хвилі незабаром зійдуть туди, Куди прагне віддавна його душа, Дістануться запорозьких кощів. І хтось набере води і варитиме куліш Саме із цієї води, що снині протікає повз них, Скільки ще їм добиратись туди? Дістались опришки Дніпра важко Із боями, і препонами. Поляки гнали і переслідували розбійників повсюди на їхній дорозі. Кільце переслідувачів стискалося і зараз, у Дніпра на південь, до Запорожя ще лишилось кілька сот верств. Далі вже по всьому. Останній табір розкинули вже десь і сто верств поза Києвом. Хотілося побачити славне місто. Але ж де там, хіба колись. Вечеряли тихо і неквапно, мали лягати спати. Але прийшов малий Раду. Вже п'ятнадцятирітній опришок, вусики винілись. І сказав Данилові, десь біля нас біда. Як собі хочеш, я спати не буду, я піду до коней. Усе перевірю. Над нами біда, я чую. Сто разів за своє життя Данило переймався цими словами, сто разів згадував, як він тоді скептично поставився до слів малого, і якби не він, у котрий вже раз, якби не він, Боже, де ж він сьогодні? Де мій коханий циганський син? Спаси його і зціли. Урятуй його і дай нам змогу колись знову побачитись. Данилон раз молився за раду і за Михайська, і за життя і душі усіх своїх хлопців, живих і неживих братів своїх. Але малого раду згадував найчастіше. А що ж там Ганя? То вже спливала. Як тяжкий морок ночі, як болючий сон. Що ж, Мотря? Як її доля склалася? Адже там мала бути дитина, моя дитина.